أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلني مذل وكن أنما كنت وأنص ان كان يمنطح عنا وان في يجعل وَالسَّنَاءِ وَالْيَوْمِ الْمُنِيرِ وَيَنْظُر مَا أَمُتُّ أَيُّهُمَا أُذْعِنْتُ حَيًّا ذَلِكَ إِذْ ثَنَّ زِنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الحسن لَن نَبِيئَ يَوْمَ السُّود وَنَقُمُ الْعَظِيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين صدق ربنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم انفعنا بالقران وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان ووفقنا للاحسان اللهم اجعله لنا نورا واماما وهدى ورحما واجعله اللهم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب هممنا وغمنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يقول الله تعالى في القرآن الكريم وجعلني مباركا اينما كنت waawsaani biṣ-ṣalāti waz-zakāti mā dumtu haya. jana tulianza kueleza yale maneno aliyosema nabi Isa alayhi salam akiwa ni mtoto mchanga wa takriban siku arbaini. leo tuendelea na maneno alo yasema nao katika aya 31 surati maryam wajaalani mubarakan ai kasira albarakati amenifanya mimi niwe na wingi wa wema pia mubarakan izj'alhu za barakatin kuna watu vuzaa mtoto baada kuzaliwa mtoto yule mambo yakafunguka mtu akainuka ya na mtoto huyu mtoto wa nini baraka biwana pale nyumbani kumeingia nini baraka مباركان ذا بركتين اي نفاعا من ينفع فسببه لانه يعلم الخير ويدعو الى الله يا ني او فنزوا watu khairi Awalingania watu kwa Mwenyezi Mungu. Awamrisha mema, awakataza maovu. Huku ndo kuwa na wingi wa khairi na wema na baraka. Tena aina ma kuntu. Hi ni ta'mim fi qawlihi aina ma kuntu. Ni ta'mim manake ta'mim lil amkina kuwa ni mwenye manufaa ni mwenye wema wingi haukufungika baraka zake katika hekalu au Baitul Maqdis au wao kwa jamaa zake bal huwa haituma halla sahulu mwae baraka opote aendapo kokote apashika napo akiyepo kokote basi ile baraka huwa ni yenye kumfuata pale pale alipo wa jalani mubarak aina makutu wa awsani bis salati wazakati wa awsani alwisa ya tu al amru al bil amal mustaqbal ni agizo lotiwa mkazo juu ya kazi au jambo utakalolifanya mbeleni mfano mtu yotasafiri umemtuma kitu ama ametumwa dawa ninakuhusu bwana usisahau kuleta hizo dawa wausani bi salati ai qaddara wasiyati bisalati mwenyezi munyezimu amemuhusuia kutunza swala na kutoa zaka mara nyingi katika qurani faradhi hizi mbili au ibada hizi mbili zinasukwa siko pamoja waqimus salata wa zakati zimewekwa pamoja tofauti na saumu na swala ingawaje watu wengi Ramadhan Takuliza fulani wafunga lakini haswali swala ni ibada Yataka utenge time yako na ni akwali kuna azkari kuna visomo katika Qur'ani na kuna vitendo umesimama utarukuu utaitadili, utasujudu utakaa lakini ibada ya zaka yaingia utoaji wa nini pesa hizo kuwa mtumizi mzuri katika swala lakini katika swala utoii kitu elewana ikija ibada ya zaka ni kwa uingie mfukoni mwako utoe Beburu sadaka mesti musadaqah buhran. Sadakan ni dalil ya iman yak. Tapi manadamu wathibbuna al-mala. Wa lazi tafuta. Zizidi hutaki zitokek. Nahapo waingia syaitani. Asyaitanu ya'idukum al-faqra. Syaitan ni waje ukizito hizi, chakuishe hizi, tafukarika. Nahapo na fukara kubwa kwa tajiri alichonacho kama nini Kufukarika ah nitakoe na watu naogopa naogopa kufilisika mimi tusahau kuosolla riziki leo taka mikono ya nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala riziki ya kuandama kama ajali yako inapokuandama riziki ya kuandama kama ajali yako ilipokuandama riziki yako ikikoma جو وشكوفه جو روح القدس في رأعي جبريل عليه الصلاه اليمشي شيء وحي من روح القدس ونافسه هي توقففف حتى تستوفي ما قدر لها كيلو تقدريه نارزق paki imalizike Ndiyo utakufa hata ile maji anaotiwa mgonjwa ikiyo siris yake halikai la soka swala la limeambatana na swala la uhai wako hapa na mwenye kuruzuku ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala wausani bis Wazzakati wa zakati amurani amran muakkadan mustakiran amuamuru mola wake anasema nani nabii Isa alayhisalam tukasema huyu ni kijana mdogo wa siku 40 hakalifushi kuswali wakati tuni wala hawezi kuswali lakini huu ni usia wa siku za usoni kama tulivyosema amenipa kitabu Bimana atanipa kitabu amenipa uchumi Bimana atanipa hizi faradhi atakapokuwa ni mukallaf ndipo munyeele sema wa authani ni uhusia maadumtu haya hii madumtu haya ay maadumtu hayati maadamu niko katika uhai wangu jambo hili kwake yeye ni personal hasa husee lotangulia ni hasa kwake na katika masala ya fala, mitume kuna vitu kwa to huwa ni sunna leili. layli hatokalifishwi tohimizwa ukiswali bora lakini kwa mitume ilikuwa ni lazima kumila ila. qalila nisfahu au qism minhu qalil aw zid alayhi warzil quran tartila wa kunguze, lakini kuacha la na wadai mlingamizi na kwa mumin ni muhimu ajifunge nao swala ya usiku ina siri kubwa yaondoa mazito katika moyo wako katika fikra zako zile ghamu na hamu huondoka ina siri wa'awṣani biṣ-ṣalāti waẓ-zakāti mādumtu ḥayyā. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia bwana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sura al-Hijr aya rabbaka ḥattā yaṭhiya-ka al-yaqīn. Kumuabudu mola wako hakufungiki na msimu maalum. Ramadhani kuna wahira ya misikiti kujaa. Ramadhani kisha misikiti yapungua. Mungu huabudiwi Ramadhani mpaka Ramadhani. Waamwabudu Mola wako mpaka utakapokufa, mpaka mwisho wa pumzi yako duniani. Koe usimuabudu mjisimu kwa msimu, si Mola wa Ramadhani peke yake. Au una shida, una mahitaji yako, wamlilia Mola wako, Wamuomba, mbebelezo ushiapata. Ulikanisha na msikitini wa biwalidati bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyyan wa barran amarani bi birri walidati hi walidati ni tafuti na walidi na wa kote pamoja ni walideya au hutumika katika nyingine Wabilwalidaini baba na mama lakini hapa sema wabarran biwalidati walidati ni mzazi wako wa kike yani nani mama kwa nabi Isa alayhi salamu hakusema Mungu amenuhusia niwatendee wema wazazi wangu yeye ana mzazi nani mamake bi mariam Wabarran biwalidati ai amarani bibiri walidati nimfanyie wema mamangu hapo utaona kumfanyia wema mamake kumekuja baada kutajiwa swala na zaka ambao swala na zaka ni ibado umfanyia nani ndo subhanahu wa ta'ala katika sura al asema alla illa Iyahu wa qadwa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyahu wabil Mwenyezi Mungu amemrisha kuabudiwa yeye peke yake. Kisha na wazazi wako huwatende wema. Kutendea wema wazazi wajabaadani. Allah ta'budu ila iyahu. Katika surati Tulqman aya 14. Li wali walidai ka ilay al kumshukuriwa nani Mwenyezi Mungu. Kisha kushukuru wazazi na marejeo ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. biwalidati. Kwa nini aweke wazi ameamrishwa kumtendea mamake wema. Wengine wenza kudhania. Na kijana tulisema alizungumza yale maneno tu haya baadaye akawa hakuzungumza tena mpaka ule umri ambao kawaida mtoto fanya nini za kuzania Akikuwa labda mamake Ndiyo atamwambia wewe unzaliwa bila nani bila baba katika masuala yaliokuja siku za nyuma kwa kuna mtu kwa kujijua status yake kama huu babake mlezi ama babake wa Asa we imagine wakati ule ule mtu akao mshangao siku zote auna huyu ni tahamaka ndio kumbe usi baba yako ni na glabu wenye kufita siri hinki na mama mtu hata sijijue kama alwalidinu mughirat au kuna mdemo mrefu kumtukana mtume swallallahu mwenyezi Mungu akampasha baada yote ye ni nani ni zani ni mwana haram vipi chifu akiporeeshi bwana mkubwa akijinaki kwa ubora ana mali bilmunasaba hata ule wana haramu wakitu amtu, wakitu wa mtu huitwa maskini eh tajiri huaitwa mwana haramu si tajiri kitamwana haramu wanasikomo subutu ada skumut ali ibn mugira akatoa upanga Akienda kwa mama. Na mama niambia kweli. Yote yanoelezwa na Muhammad nayo mi kweli ninakubali. Lakini hili moja, mi mwana haramu. Ukisema orongo kitoka hapa nenda kumkata kichwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusikubwa ajidai bwana kumbe ndo aswali yasema utafuta mwingi na saba utapata mwingi nini? Izara na aibu utafuta mi bora mbora ukenda utakuta hapo katikati pana matatizo mama yake mkweli wewe bwana mwana haramu babako ana mali ndio ana cheo lakini babako hawezi kazi mimi nikalala na mchungaji mfanye kazi wetu kazaliwa wewe lakini ni siri kubwa alijua wakati oh, huo na mtume hajui kufunguliwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taani watu watwadhania labda amwambie omis mimi na mtu kazalia wewe kiajabu kimujiza sasa ili kukatadhana akasema wabarran biwalidati nabi isa alayhi salam yeye ni shahidi ala baraati ummihi kani mwana maryam alitakaswa vipi na mwenyezi mungu kama yeye hakuzini na humwana wa halali ni kule kusemeshwa na Isa katika uchangani kwa mtoto mwenyewe ni ushahidi wa utohara wa nani wamama mamake na kuwa yeye wajua amezaliwa kinini kimaajabu na kimiujiza kwa hivyo haihitaji baadaye kuambiwa na mtu kwao wajua kulifanya hivi kulipitika hivi watu wakaja waka niuliza ukasema la si hivi wabarran biwalidati walam yajalni جبارا shakia ingekuwa mtu kama anapopitia watu wa kawaida akawa simwa naona halali أغلب yule mwana humfanyia chuki nani nam mfanya chuki nani mamake alondaa kwa yote akilia kitukana yote ni hu mama lakini huwa samimi mimi ni mtende nani wali mala mama tahara kupitia kwake kumetimia muujiza huu wala mjialni jabbara shaqiya aljabbar almutakabbir algalib ala nnasi fi muamalatihin mtu jabbari mwenye kibri, mtu mkali fakili katika muamala wake na watu. na hii sifa ya mumin. mtume swala ametema la takunu kila Musiwe ni mzigo utukuliki wewe watu hawajui waamilani na wewe kivipi kwa usakili wako nitakapizungumza na wewe azungumzie na udhu thubutu atueleze kidogo unaye sisi fa ya mu'min mu'min ni sahali wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyyan ash ni al-kafir ni mtu failure na shaqi ni rizqi sa'id kwa katika hadithi inayoeleza namna mtoto anavyokuwa matumbone na kupulizwa roho ndani yake yule malaika yuandika ni shaqiyun am sa'id hii nimegawanya pande mbili wa biwalidati walamij'alni jabbaran shaqiyyan shakia. maana mwenye kumtendea wema wazazi wake hawi haushaqi hawi Ngalia we. ukimwona mtu wakurufisha wazazi wake mwangalie ni nani ni jabbar nani shaqi kisha mwangalia anotendea wema wazazi wake atakuwa opposite ya nini ya sifa hizi mbili Nabii Isa alayhi salam yanfi alnafsihi sifatal al jabaruti wal qaswa wat ta'addub Nabii Isa alayhi salam ajitakasa na sifa ya ujabari bi kibri mwenye kujiona muovu asema yeye hana sifa hizi. Kwa nini? Kwa sababu rai rasul mtume yote lazima awe laini, ave mpole na watu wapi. Kwa sababu lengo lake na kazi yake awatoe kutoka ufisadi waliouzoea Watu wakizoea kufanya machafu wa muda. Yale maovu na machafu hu ndo tabia yao na mwenendo wao. Hawezi kosa. Kinyume toa mtu kama kuswali, hajaoa kufunga. Akishukumu kwenye toa na swala na somo jambo vito? No. Wengi kada Ramadhani. Yule ambaye hufunga Ramadhani mpaka Ramadhani kila mazoea ya kufunga sunna zozote katikati ya mwaka ramadhani mosi huathabu sana kwapi hiyo ramadhani hujafika ashaniesheo oo itakuwaaje nitafunga ne afunga kwa ikrahi ikiisha uf umwambie eh kuna sunna sita ee eh, kushukuru mungu bwana nafunga ramadhani mfarazi tu thabat lakini mtu kijenga mazoea ah Jumatatu na Lamisi ayamulbil kwake Ramadhani si Ramadhani ni kitu cha Sasa mtu wewe huyu alokita kwenye machafu lazima mtuwe kwa upole subra, usio mkali Hivyo hivyo dai anataka na mabadiliko zungumza na watu kwa uzuri kwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala Amwambia mtume salama katika surati Al-Ibrahim aya ya 159 Amwambia wala ukunta fadhlan ghalid alqalbi lam fadhu min hawliku لو ungelikuwa likuwa mkali mwenye roho ngumu basi Siku moja kuna bwana mmoja alikwenda kumkosoa Hajjaj bin Yusuf al kwa yale mabaya aliyokuwa akiyafanya na ule ukatile kiufanya Jamaa mkali Hajjaj amsikiza Amwambia nini we bwana Mungu amemtuma mtu aliyebora kuliko wewe Amuongoze mtu aliyokuwa muovu kuliko mimi nani mbora kuliko yeye Nabi Musa mhofu kuliko yeye nani farao aliosema ana rabbukum aala lakini akamwambia Fakula lahu qaulan layinan kwa hiyo ndio shambulia sana watu from a to z mpaka yule mtu ana Singu tena mimi peponi au wa motoni wate ni peke yangu saba Mwambie watu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil maw'idha mazuri letemcho karibu mvute kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiwafukuzee wake wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu wasalamu alayhi hi as-salam hii salamu salam kwa nani kwa mwezi Mungu salamun qaulan min rabbir rahim na salam bima'na amani wasalamu alayhi hi as-salam imekuja na alifu na lam tofauti na katika surati yasin sio surati siasin salam hii salamu haina alifu na يمكوجا كوا معرفه الف لام ايوه ني معرفه نا هي na imefungamana na yeye والسلام عليه يوم ولده اي السلامه Amani iko juu yangu mimi siku niliozaliwa Amani dhidi ya nini? Mintoa ni sheitani. Amepokea al-Bukhari. Anabi Huraira radhiyallahu anhu قال: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Ma min bani Adam maulooda illa yamassuhu ash-shaytanu hina yuladu fiyastahillu sarikhan min massi ash-shaytanin ghayra maryam wa ibnaha mtume rehmaana amani zifika sema hakuna mwanadamu yoyote atakayezaliwa pale unapotoka kutoka ya mamako illa shaytanihu ndoto mpaka izale yafanya nini yuandia fa يستhillu farika mimmashi gaira ghaira maryama wabniha ipokuwa mwana maryam na nani na mtoto wake kisha buhurera kasoma aya 36 sura ya ali imran mamake yake maryam ma asema wa inni wa'idhuha bika wa dhurriyataha minash shaitani kwa yeye mamake nimemlinda kwapo kwa yeye mwana mariam na mtoto wake azaliwa mariam lakini in advance mamake youa mlinda yeye na mngu na nani na dhuria na kizazi chake takachozidi na sheitani alifukuzwa na rehma ya nani je yes, sisi tu watoto wetu na sheitani mtume safana aliletea mjukuu wake alikuwa na mjukuu al na hussein akamwambia a'uuzu bika kalimatillahit tamati min kulli shaytanin wa wa min kulli aini na kulinda na Mwenyezi Mungu dhidi ya shaytan na jito yetakana azkari kama hizi ambazo ndiyo kinga na masi ya shaytan kinga na hasad kwa wale watoto ngalia manufaa kinga hii aliombewa nani mwana maryam alipozaliwa ika extend paka kwa nani kwa mtoto kwa hivyo yule mama atakuwa ni nyanya huozaliwa nani mjukuu wa salamu aliya يوم ولدت ويوم اموت اي inda الموت mina shiriki Nisalimika uenda kwa mula wako na itikadi iliyosalimika Muna wasiwasi wasi, yale yanokuongojea ya huko mbele wa Oba uba haya hayya ai mina alahwa nasikua tiama kifufuliwa atasalimika na vituko basiku kama hii Nabi Isa alayesalam alipozungumza maneno haya alimu bara ataa walijua kutakaswa kwa mwana mariam angekuwa ni mtoto wa zina angeyasema haya na wakajua kwa nini mwana mariam alinyamaza na akaashiria ashiria, ashiria wakati ule nikathirika wa kaona tukejeli atudharau ya atustafii ya akili zetu wa kutulekeza kwa asiyezungumza thumma sakata Isa alayhi salam falam lam yatakallam ba'da dhalika hatta balagha almudda allati fiha alsubyan akanyama akafunga kauli hakusema tena mpaka ule muda kikawaida kawaida mtoto huanza kuzungumza na kusema ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك هي اشاره اي ما تقدم من قصه عيسى هي الوتانغوليا هي اكاونت هي روايه يليهلذى في القران نيو روايه na hapa ndani pia kuna radhi ya kuwajibu mayahudi na Wakristo. Mayahudi Tuelewe walimkana Bani Israila walimkana Nabii. Na haya yote waliona Wakabakia kumtuhumu mwana Maria kwa dhina. Na hukumu Wakajifanya wamemkubali Nabii Musa na tawrat. Wako hayuko tena nabii Musa. Lakini ipokuwa haji walimsumbua. Sinde ni ngombe, gani, rangi gani, kazi gani, ile lile lile. ni raddi kwa Kristo manaswara. Ule uyenyua makamu ya nabii Isa wa akamfanya wengine ni mwana wa Mungu. Mwingine ni Mungu, mwingine ni moja katika wale watatu Trinity. Kwa hivyo kilahuma ma Wote wawili wamekosa na misimamo yao yote ni batil. Thalika Isa ibn Maryam. Ai thalika huwa Isa bil haqi. Kaula al haqi. Ai اقول قول الحق نهي فيها انخراءين أن نجين كن قول الحق نا قول الحق الهلامه يسموا بفتحه نهي لامه يسموا بضمه اkiwa نكظمه انقوا ان تلك الصفات التي سمعتم من قول الحق أي مقول قول والحق كوا هذه الصفه الموصوفه ذي قسموا نيو مسمو وحقي هي يجوز. هي قول اويني بمعنى الفاعل صفه لعيسى او حالا منه اي قائل الحق wa nabi Isa msema wa haki amesema yapi ya haki inni Abdullahi atani alkitaba mpaka mwisho kwa mwenye mwenyewe amesema msemo wa haki Kwa ye ni mja wa Mwenyezi Mungu si Mungu si mwana wa Mungu si moja katika watatu katika trinity dhalika Isa ibn Maryam kaula alhaq hiyo tuliyokuhadithia ile bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifa na habari zake ndiye Isa mwana wa Maria neno la haki alladhi fihi tamtarun tamtarun la tukamanana alimtira'u nawni asyqu ay aladhi fihi yashukuna kwa haya tulo hadithiwa ndio ya kweli ambayo mayahudi na manaswara waliliyafanyia shaka ay ya'taqiduna i'tiqadan mabnahu ash-shaq wal khatar koi tikadi wal i'tikadi wao imejengwa juu ya shaka na haifai i'tikadi kujengwa juu ya shaka i'tikadi yafaa ijengwe na yaqini kwa sababu ndio msingi wa, wa imani na yaqini imejengwa kwa hoja ya yale tuloelezwa katika Qur'an al-Karim. Ana <todulisata> Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie minalladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul 'afafa 'anna. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul 'afafa 'anna. Allahumma Qur'ana al-'azima rabi'a ونور صدورنا وجلا أحزاننا وذهب هممنا وغممنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم صلى الله على فينا محمد وعلى آله وسبحانه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين